Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності, древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні й преблуди, і орде завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є, в його волячих жилах козацька кров клекоче і гуде.